Частина 2, розділ 5. Настала осінь. Подружжя Дюроа пробуло в Парижі ціле літо і під час коротких депутатських вакацій провадили у французькому житті рішучу компанію за новий кабінет. Хоч жовтень тільки ще починався, обидві палати мали розпочати засідання, бо справи в Марокко ставали загрозливі. Власне, ніхто не вірив таджерську експедицію, хоч у день розпису парламенту один правий депутат Граф Лямбер Сарезан у дотепній формі, який плескав навіть центр, запропонував йти в заклад і поставити свої вуса, як зробив колись славетний віце-король Індії, проти бурців голови Ради Міністрів, що новий кабінет конче наслідуватиме попередній і вирядить армію в Танжир. До пари тонніській армії з любові до симетрії, точнісінько як дві пази в комині ставлять, він додав. Африканська земля, панове, справді є огнище для Франції, огнище, де горять найкращі наші дрова, огнище з великою тягою, яке розпалюють банківськими паперами. Вам спала артистична фантазія прикрасити лівий ріжок комина тоніським безділлям, що дорого вам коштуватиме. Побачите, що панові Маро схочеться наслідувати свого попередника і прикрасити правий ріжок марокканськими безділлям. Ця славетна промова стала дюра за тему для десятків статей про лжишку колонію. Для цієї його серії що рвалася, коли він почав працювати в газеті. і Він палкою підтримував ідеї військової експедиції, хоч був і переконаний, що вона не відбудеться. І він грав на патріотичну сторону і нападався на Іспанію з усім арсеналом кпинів, що до них удаються, коли інтереси якоїсь держави не збігаються з нашими. Французьке життя набуло великої ваги завдяки своїм завзяттям і зладою. Воно подавало політичні новини раніше за найповажніші газети, і з допомогою натяків давало читачам можливість зрозуміти наміри своїх друзів-міністрів, і всі парижські і провінційні газети користувалися його відомостями. Його цитували, боялися і починали шанувати. Це вже був не певний орган купи політичних платунів, а визнаний орган кабінету. Лярош Матьє був душею газети, а Дюра – її рупором. Пан Вольтер – мовчазний депутат і лукавий директор, що мів бути непомітним, обробляв, казали в затінку велике діло з марокканськими пінними копальнями. Мадленен салон став впливовим осередком, де щотижня сходились кілька членів кабінету. Навіть голова Ради Міністрів в неї обідав, а дружини державних діячів, що колись не зважувалися до неї ходити, тепер хвалилися дружбою з нею і бували в неї частіше, ніж вона в них. Міністр закордонних справ поводився в домі мало не як господар. Приходив, коли хотів, приносив телеграми, всіякі повідомлення і диктував комусь із подружжя інформацію, наче воно було за його секретарів. Дю Руа, залишаючись на самоті з медленою, коли міністр йшов, обурювався на поведінку цього нахабного вискокня. В голосі йому лунала загроза, кожна увага була ущиплива. Та вона зневажливо знизувала плечима і казала «Зроби йти, стань міністром, тоді йти верхуватимеш, а тим часом мовчи». Він крутив вуса, скоса на неї поглядаючи. «Невідомо, на що я здібний». Казавін, може й дізнаєшся колись. Вона філософськи відповідала: "Поживемо, побачимо". У день відкриття парламенту, поки Жорж збирався на сніданок до пані Лярош-Матьє, ще перед засіданням одержити від нього інформацію для завтрашньої передовиці що мала бути ніби офіційною декларацією про план кабінету. Медлена, лежачи ще в постелі, повчала чоловіка Зокрема, не забудь його спитати, чи послано генерала Беликонія в Оран, як це гадалося. Це мало б велике значення. Жорж роздратовано відповів. Та я ще гір за тебе знаю, що роблю, дай спокій своїм підказуванням. Вона спокійно відповіла. Любий мій, ти завжди забуваєш половину доручень, що я даю тобі до міністра. Він пробурчав. «Твій міністр обрит мені, зрештою, це крутий хвіст!» Вона спокійно сказала. «Він такий мій міністр, як і твій. Тобі він корисніший, ніж мені». Він обернувся до неї і глузиво засміявся. «Бачиш, до мене він не залицяється!» Вона поволі відповіла. «Та й до мене теж, але він допомагає нам!» Він замовк і через хвилину сказав. «Коли б я мав вибирати серед твоїх прихильників?» то волів би вже того тюхтія водрека, що це йому сталося, вже тиждень його не видно. Вона відповіла, не схвилювавшись. Він слабий, написав мені, що з ліжка не встає, через напад падагри. Провідай його, ти ж знаєш, що він дуже тебе любить, і це буде йому приємно. Жорж відповів, звичайно, провідаю цими днями. Він кінчив одягатися і, надівши капелюха, оглянувся чи не забув чогось. Нічого не наглядівши, підійшов до ліжка і поцілував дружину в чоло. «До побачення, Люба, я вернуся хіба що о сьомій годині. Це не і раніше». І пішов. Пан Лярош чекав його на сніданок о 10 годині, бо о 12 перед відкриттям парламенту мало бути засідання кабінету. Коли вони, та ще й особистий секретар міністра, сіли втрьох до столу, Пані Лярош Матьє не схотіло міняти для себе часу сніданку. Дюра заговорив про свою статтю, зазначив її напрямок, поглядаючи на нотатки, на візитовій карторсті на Дряпані. А скінчивши, спитав, чи не бажаєте ви щось змінити, любий міністр? Майже нічого, друже. Може, тільки марокканській справі ви занадто виразно висловлюєтесь. Пишіть про експозицію так, ніби вона буде» але давайте нас догад, що її не буде, і що ви саме в це аж ніяк не вірите. Хай публіка читає між рядками, що в цю авантюру ми не будемо вплутуватись. Чудово! Я зрозумів і подбаю за те, щоб і інші зрозуміли. Дружина доручила мені спитати вас з цього приводу, чи буде послано генерала Беликонія в Оран. Після того, що ви сказали, я догадуюсь, що ні». Державний діяч відповів – ні. Потім зайшла мова про наступну парламентську сесію. Лярош Матіє почав просторікувати, готуючи ефективні фрази, що мав появити перед своїми колегами через кілька годин. Він жестикулював правою рукою, піднімав то виделку, то ножа, то шматок хліба і ні на кого не дивлячись, звертаючись до невидимих зборів, розливався красномовством молодого фертика. Закручені вусики жалюгідними жалами скорпіона стерчали йому на губі, а намащене брилянтином волосся з проділом посередині круглявилося на скронях, як у провінційного красення. Був трохи грубенький, роздобрілий, хоч і молодий. Через це напинало йому жилетка. Особистий секретар спокійно їв та пив, бо звик, певно, до цього пишномовства. А дюра, якому серце гризла зазрість на чужий успіх, Гадав, ну і йолоп, які ж критини з політичних діячів. І порівняючи себе з цим пихатим балакуном, він думав: Сто жортів, та коли б я мав хоч сотню тисяч франків готівкою, щоб виставити свою кандидатуру у моїй чудовій руанській окрузі та властити моїх славних нормандців, цих лукавих, собі на умі, одоробал та важку думю, я б показав усім цим короткозорим, прийди світа які бувають на світі, політичні діячі. Пан Лярош Матіє промовляв доти, доки не принесли кави. Потім побачив, що вже пізно, подзвонив, щоб йому подали екіпаж, і сказав, прощаючись із журналістом. «Зрозуміло, друже мій. Чудово, мій любий міністр, покладайтеся на мене». І Дюроа пологом пішов до редакції писати статтю, бо до четвертої години йому не було чого робити. О четвертій годині він мав зустрітися на Константинопольській з пані Демарель, котра приходила до нього туди двічі на тиждень, у понеділок та п'ятницю. Але в редакції йому подали телеграму, була вона від пані Вольтер, що писала «Мені конче треба сьогодні з тобою поговорити. Справа дуже-дуже важлива. Чекай на мене о другій годині на Константинопольській. Я можу стати тобі у великій пригоді» боя до смерті, Віржині. Він вилився От іще причепа, чорти б її забрали. Його опанував лихий настрій, і він зразу ж пішов. Бо від дратування не міг працювати. Вже півтора місяця силкувався він урвати з нею, але не міг остудити її палкого кохання. Після падіння її напала страшна гризота. І три побачення в ряд вона мучила свого коханця докарами та прокляттями. Ці сцени йому обридли, та й пересетився він же цією перезрілою героїною мелодрам. Отже, просто від неї відійшов, сподіваючись отак закінчити всю пригоду. А тоді вона безумовно за нього вчепилась, пірнула в любов так, як у воду з каменем на шиї. Він знову піддався з кволості, з ласки, з вибачливості, і вона взяла його лишчата божевільної, виснаженої жаги, почала мучити своїм коханням. Вона хотіла бачити його щодня, викликала раз у раз телеграмами, щоб на хвилинку зустрітися із ним десь на розі вулиці, в магазині, в міському саду. І казала тоді завжди таким самим словами, що божествуляють його, що він її кумир, та йшла від нього, присягаючи, що дуже щаслива була його побачити. Вона виявилась зовсім іншою, ніж він думав. Пробувала спокусити його дитячими ніжностями, любовними пестощами, смішними в її літа. Досі вона була сувора, чеснотлива, незаймана серцем, замкнена для будь-якого чуття, незаймана зі сласністю. І все враз полахнуло з розважливої жінки, якою сорокоріччя нагадувало бліду осінь після холодного літа. Все обернулося у якусь зів'ялу весну з недоречними квіточками, недозрілими бруньками, якийсь дивний вибух дівчачої любові, запізнілої палкою і наївної любові, з несподіваних поривів створених, шістнадцятилітніх викриків і заборонених пестощів та довчасної застарілої ніжності. Писала йому на день десять листів дурних божевільних листів, чудернацьким поетичним і смішним викликом, прикрашала її розводами, як індійські письмена, пересипала їх назвами тварин та рослин. Коли вони лишалися на самоті, вона цілувала його з важкою, маніжністю гладкої дівчинки, з кумедними гримасами та стрибками. Ще від них хиталися під корсетом її огрядні груди. Найгітше було йому, коли вона називала його «моя мишко», «мій песик», «мій котик», «моє золотко», «мій орле», «мій скарбе» коли віддаючись йому раз у раз грала комедію дитячої чесноти з боязкими рухами, що здавалися їй милими, та вихватками розпусної інститутки. Вона питала, чи це ротик, і якщо він зразу ж не відповідав «мій», то чіплялась до нього, аж поки він не бліднув від ратування. І як же вона не розуміє, дивувався він, що в любові потрібна надзвичайна торкотливість, умілість, обережність та міра – що віддавши йому, вона літня свіцька жінка й мати мусила б поводитись поважно, суворо, свої пориви трохи стримувати, може, й плакати. Тільки слізьми, Дідони, а не джульєти, Раз у раз вона казала йому Як я люблю тебе, мій маленький, скажи й ти, мене так любиш, мій хлопчику. Тільки він це чув, як так хотілось йому назвати її моя старенька. Вона казала йому. Яка божевілля, як я піддалася тобі, я й не жалкую, так гарно любити. Усе дратувало Жоржа в її устах, вона шепотіла Так гарно любити, мов інжиню, на сцені. До того ж, вона обурвала його невправністю своїх пестощів. Зайнявшись зненацькою чуттєвістю від поцілунку цього красення, що так глибоко розворушив її кров, вона вкладала своєобійний невмілий запал та серйозне старання що смішило дюра і нагадала йому про старих, котрі силкуються навчитись письма. І тоді, коли мала здушити в його біймах, палко дивлячись на нього тими глибокими і страшними очима, що є в декого з літніх жінок, величних у своїй останній любові, коли б мала кусати його мовчазним тремтячим ротом, пригорнувшись до нього пухким та гарячим тілом, стомленим, але невситимим. Вона термосилася як дівчинка – і сусюкала, щоб бути любенькою. «Так я кохаю тебе, мій маленький! Так я кохаю! же свою жіночку!» Тоді йому божевільно хотілося вилиятись, узяти капелюха і вийти, горюкнувши дверима. Спочатку вони часто бачились на Константинопольській. Але Дюра, боячись зустрітися з пані Демарель, виготував тепер тисячі приводів, щоб від цих побачень Відмовитись. Але зате йому доводилось мало не щодня приходити до неї то на сніданок, то на обід. Вона стискувала його руку під столом і цілувалася з ним за дверима. Та йому найбільше подобалось пустувати з Сюзаною, що тішила його своїми жартами. Жвава дотепність цієї дівчинки з лільковою зовнішністю виявлялася несподіваною. Будь-якою миті ладна була потішити публіку. Вона глузувала з усього і з усіх. Гостро та влучно. Жорж підбадьорував її запал, заохочував до іронії, і вони чудово одне з одним розумілися. Вона кликала його ще хвилини. «Слухайте, любий друже, а йдіть сюди, любий друже!» Він зразу покидав матір і біг до дівчинки, що шепотіла йому на вухо щось злостиве, і вони сміялися від щирого серця. Тим часом любов матері приїлася йому, довела його до необорної огиди, він не міг уже бачити її, слухати її, думати про неї без гніву. Перестав ходити до неї, відповідати на її листи і поступатися її закликам. Нарешті вона зрозуміла, що він уже не любить її і страшенно мучилась. Та вона заповзялася, почала стежити за ним. Чекала його в кареті з опущеними шторами біля дверей редакції, біля дверей його дому, на вулицях, де сподівалася його зустріти. Йому хотілося прогнати її, образити, вдарити, сказати їй відверто геть, досить з мене, ви обридли мені. Але він дорожив службою в газеті і все ще панькався з нею, силкуючись своєю холодністю, заличковою пошану грубістю, а часом і гострим словом дати їй на розум, що з цим треба вже кінчати. Найбільше домагалася вона всіякими хитрощами заманити його на Константинопольську. І він раз у раз тремтів, щоб дві-дві жінки не здибились якось на порозі. Навпаки, до пані Демарель він ще більше прихилився за літо. Він називав її «мій збитошник», і вона рішуче йому подобалась. У них обох було щось спільне в натурі. Обоє вони належали до шукачів пригод, пройдисвітів, тих світських пройдисвітів, що дуже скидаються, самі не догадуючись на циган з великого шляху. Літо провели вони чудово. Погуляли на всю губу, їздили нишком поснідати, чи обідати то в Арджерей, то в Бужеваль, то в Мезон, то в поасі, цілими годинами каталися на човні і рвали на крутобережіх квіти. Вона кохалася у стравах з риби, що її ловили тут же в сені, в рагу з кролів, любила підземні шинки і гукання перевізників. А він любив їздити з нею погожого дня на імперіалі приміського потягу, і оглядати про веселі Абищиці, балакаючи нуждені паризькі околиці, де буржуа набували собі гидких дач. І вертаючись до Парижа, де його чекала на обід пані Вольтер, він анновидів стару, завзяту коханку, згадуючи про молоду, що її покинув до піру і що пригасила його бажання та вбібрала його запал у прибережній траві. Нарешті він гадав уже, що майже звільнився від патронеси, який висловив ясно, мало не грубо свій намір урвати, аж ось одержав у редакції телеграму, де кликала його у 2 годині на Константинопольську. По дорозі він ще раз перечитав телеграму «Мені конче треба сьогодні з тобою поговорити. Справа дуже-дуже важлива, чекай мене у 2 годині на Константинопольській. Я можу стати тобі у великій пригоді, твоя до смерті, Вірджині». Він думав, Чого це від мене ще хочеться стара сова. Закладаюся, що справи в неї немає жодної. Знову скаже, що божествить мене. Проте треба побачитись. Вона пише про щось дуже важливе і про велику послугу. Це може й правда, а у четвертій приїде Клотільда. Першу треба вирядити, найпізніше о третій. Сто чортів, хоч би вони не зустрілися. Які ж бо дурні ці жінки? І думав, що з них не мучить його тільки дружина. Вона жила коло нього і, здавалося, дуже любила його годинами для любові призначеними, бо ніколи не дозволяла порушувати непохитний розпорядок життєвих справ. Він поволі йшов до свого побаченського помешкання і лютував в думці на патронесу. «Ох, та й покажу ж я їй, якщо в неї немає ніякої справи. Проти моєї мови і Камбранова видається академічною. Заявлю їй, що моєї ноги в неї не буде». Він увійшов і почав чекати пані Вольтер. Вона теж незабаром нагодилася. І побачивши його, скрикнула. «Так, ти одержав мою телеграму, яке щастя!» Він перебрав лихого вигляду. «Чорт, мені дали її в редакції, коли я збирався їхати до парламенту. Чого тобі ще треба?» Вона підняла вуальку, щоб поцілувати його, і підійшла до нього боязко та покірно, як бита собака. «Який же ти жорстокий зі мною! Як ти групу зі мною розмовляєш? Що я тобі зробила? Ти не уявляєш, як я мучусь через тебе!» Він пробурчав. «Ти знову починаєш!» Вона стояла коло нього, чекаючи усмішку, руху, щоб кинутися йому в обійми, прошепотіла. «Не треба було мене брати, щоб так зі мною поводитись. Треба було лишити мене спокійною та щасливою, якою я була. Пригадуєш, що ти казав мені в церкві? і як Соломіць мене сюди привіз. А тепер? Ти от що мені кажеш? Он як мене зустрічаєш. Боже мій, боже мій, як мені боляче! Він люто тупнув ногою. Та годі, досить уже. Тільки побачиш тебе, так і починаєш ти цієї співати. Ніби і справді я взяв тебе 12 років, і ти несвідома, як янгол була. Ні, моя Люба, встановимо істину. Я неповнолітньою не заводив. Ти віддалася мені цілком свідомо. Я тобі вдячний, глибоко вдячний, але я не можу триматися твоїй спідниці до смерті. У тебе є чоловік, у мене є жінка. З нас ні ти, ні я не вільні. Була в нас примха, ніхто про неї не дізнався. Та й усе. Вона сказала. О, який ти грубий, який нахабний, який безчесний. Ні, я не дівчина була, але ніколи не любила, ніколи не зраджувала. Він урвав її на слові. Знаю, двадцять разів уже казала мені, але в тебе двоє дітей, не я ж тебе знечистив. Вона оступилась. О, Жорж, це не гідно. Ридання підступили її до горла, і схопившись обома руками за груди, вона почала схлипувати. Побачивши, що зараз полються сльози, він узяв із комина свого капелюха. А, ти плакатимеш, тоді до побачення. Ось для цієї сцени ти мене і кликала? Вона кинулась вперед, щоб заступити йому дороги. Жваво видобула з кишені хусточку і Миші витерла очі. Опанувала свій голос і сказала, хлипаючи, коли не коли зворушення: «Ні, я прийшла, щоб розказати тобі новину, політичну новину, щоб ти міг зробити 50 тисяч франків або й більше, якщо схочеш». Він спитав, раптом злякавшись. «Як це? Що ти хочеш сказати?» Вчора ввечері я випадково підслухала розмову мого чоловіка та Ляроша. Та вони й не дуже від мене крилися. Але Вольтер радив міністрові не викривати тобі таємниці, щоб ти не розголосив її. Дюра поклав свого капелюха на сільця і дуже уважно слухав. Так, а у чому ж річ? Вони мають захопити Марокко. Що це ти? Я снідав з Лярошем і він майже продиктував мені всі плани Кабміну. «Ні, мій любий, вони дурять тебе, бо бояться, щоб ти не дізнався про їхні махінації. Сідай, мови жорж, і сам сів у крісло». Тоді вона присунула зиглика і примостилася між колін молодика. І властиво почала. «Я завжди про тебе думаю, тим то й дослухаюся тепер до всього, про що коли мене шепочуться» і загодилося тихо розповідати йому, як вона догадалася, з якого часу, що за його спиною щось готується, що його використовують, боючись його суперництва. Вона казала, знаєш, коли любиш, тоді робися хитрішою. Нарешті вчора вона все зрозуміла. Потай затівала величезну, грандіозну справу. Тепер вона посміхалася, радіючи своєю спритністю, захоплювалась, говорила, як дружина фінансиста. Перед її очима готувалися біржові крахи, хитання акцій, раптові піднесення та пониження курсу. Всі ці спекуляції що за дві години руйнують тисячі дрібних буржуа, котрі вклали свої заощадження в папери, гарантовані ім'ям шанованих, поважних людей, політиків та фінансистів. О, широко ж вони розмахнулися, дуже широко. Тут Вольтер усім керує, а він розуміється – Дійсно, це першосортне діло. Ці вступи дратували його. Та кажи вже, швидше. Гаразд. Експедиція в Танжир була вирішальна між ними ще того дня, як Лярош дістав портфель міністра закордонних справ. І вони по трогу скупили всю марокканську позику, що впало до 64 чи 5 франків. Скупили дуже спритно, через непевних агентів, що не збуджували жодних підозр. Навіть Ротшильди не могли втямити, чому такий попит на марокканські акції. Але вони їх підманили. Їм назвали імена посередників. Всі вони були люди заплямовані, викинуті за борт. Тузи заспокоїлись. Але тепер ось мають вирядити експедицію. І коли наші там будуть, французький уряд гарантує позику. Наші друзі зароблять 50-60 мільйонів. Розумієш справу? Розумієш, чому вони бояться всіх? Бояться найменшої необережності. Вона схилила голову молодикові на жилет, поклала йому на коліна руки і, притискаючись, пригорталася до нього, почуваючи, що тепер цікава йому. І ладно було все зробити, все вчинити на єдину ласку, за єдину усмішку. Він спитав, «А ти не помиляєшся?» Вона переконано відповіла, «Ну от іще», він заявив, це справді, діло не мале, а тій мерзоті лярашевій, я ще віддячу, Хай бережеться, Шахрай. Хай бережеться. Полічує йому міністерські ребра. Потім замислився і пробормотів. Проте треба це використати. Ти ще можеш купити, обізвалась вона. Кожна облігація тільки 72 франки. Так, але в мене грошей вільних немає, відповів він. Вона з благанням підвела на нього очі. Я думала про це, котику мій. І коли б ти був любенький? Любенький. Коли б любив мене трошки? то дозволив би, щоб я позичила тобі». Він різко майже грубо відповів. «В жодному разі!» Вона благально прошепотіла. «Слухай, ти можеш зробити це, навіть не позичаючи грошей? Я хотіла купити ці позики на 10 тисяч франків, щоб завестися власним капіталом». «Ну так, я куплю на 20 тисяч. Ти пристаєш з половини? Ти ж розумієш, що не для Вольтера я хочу заробити. Отже, зараз не треба нічого платити». «Якщо пощастить...» ти заробиш 70 тисяч франків. Якщо не пощастить, будеш винен мені 10 тисяч франків, а віддаси, коли схочеш. Ні, не подобаються мені такі комбінації. Тоді вона почала умовляти його, доводити йому, що він, власне, позичає 10 тисяч франків на слово. Що ризикує, отож ніколи не одержати від неї, бо операцію робитиме Вольтерів банк. Крім того, переконала його, що саме він провадив у французькому житті «Всю ту компанію, яка зробила можливою цю справу, та що він дуже наївний буде, коли цього не використає. Він ще вагався, вона додала. «Та тільки подумай, бо ж властиво Вольтен дає тобі гроші, оті 10 тисяч доларів, а ти йому чимало послуг зробив, які більшого варті». «Ну, гаразд», – сказав він, – «пристаю до тебе з половини. Якщо втрачаємо, я тобі 10 тисяч франків вертаю». Вона так зраділа – що підвелася, схопила руками її голову і почала жадібно цілувати. Спочатку він не відмагався, а потім, як вона, насмілившись, почала палку до нього горнутися. Подумав, що зараз друга має прийти, і коли він поступиться, то згає час і віддасть в обійми старої запал, який варто зберегти для молодої. Тоді він злегка відштухнув її. «Ну, не пустуймо, мов він». Вона розпачливо на нього дивилася. «О, Жорж, мені навіть поцілувати тебе невільно. Він відповів. «Ні, тільки не сьогодні. У мене трохи голова болить, і мені від цього стає гірше». Тоді вона знову слухняно сіла біля його ніг, спитала. «Приходь завтра до нас обідати. Яка радість мені була б». Він вагався, але не зміг відмовитись. «Гаразд, я прийду. Спаси, любенький». Горнучись до нього, вона поволі терлася щокою об його груди і одна її довга чорна волосина зачепилася за гудзик на жилеті. Вона спостерігала це, і в голові її була божевільна думка, одна з тих заборонених думок, що часто складають увесь жіночий розум. Вона почала тихенько замотувати ту волосину за гудзик, потім ще одну замотала, ще одну. Всі гудзики обмотала волосинами. Зараз він вирве їх, коли підведеться, зробить їй боляче, Яке щастя! І понесе собою щось її, не знаючи про це, понесе пас мої волосся, якого ніколи в неї не просив. Цією таємною невидимою ниткою вона пов'яже його до себе. Вона залишить на ньому талісман. І він мимоволі згадуватиме її, мріятиме про неї, і завтра трохи більше її любитиме. Він зинацько сказав, мушу йти, бо мене чекають в палаті на кінець засідання. Не можу сьогодні перепустити. Вона зітхнула. «Ох, уже!» Потім промовила покірно. «Іди, любенький, але приходь завтра обідати». І зненацька схопилася. Відчула в голові короткий різкий біль, наче голками її штихнуло. Серце їй билося. Вона задоволена була, що трохи для нього постраждала. «Прощай», – сказала вона. Він обійняв її, співчутливо посміхнувся і холодно поцілував очі. Та вона запалилася від цього дотику, знову шепнула. «Вже?» і показала поглядом на кімнату, де були відчинні двері. Він відхилився від неї і сказав хапливо, «Мушу йти, а то спізнюся». Тоді вона простягнула йому в уста, але він ледве торкнувся їх. І подавши їй парасолю, що вона забула, сказав, «Ну-ну, швиденько, вже початок четвертої». Вона вийшла перед нього і ще раз сказала, «Завтра о сьомій». Він відповів, «Завтра о сьомій». Вони розлучилися, вона ліворуч звернула, він праворуч. Дюра дійшов до крайнього бульвару, потім поволі рушив бульваром Мельзабера, По сукерні, проходячи, побачив у кришталевій вазі каштани і подумав почастую ними клутільду і купив пакунок цих цукерок, що вона божевільно любила. О четвертій годині він вернувся і став чекати молоду коханку. Вона трохи спізнилася, бо чоловік її приїжджав на тиждень. Спитала, прийдеш завтра обідати? Він буде дуже радий побачити тебе. Ні, я обідаю у патрона. У нас тепер сила селена політичних та фінансових справ. Вона скинула капелюшок, тепер знімала ковтинку, що душила її. Він показав їй пакунок на коминкові. Я приніс тобі цукрових каштанів. Вона сплеснула руками, як добре, який ти любий. Вона взяла їх, покуштувала і мовила чудові, бо й що жодного не лишиться. Потім додала, глянувшись на жоржа, весело і чутєво. Так ти потураєш моїм хибам. Вона поволі їла каштани і раз у раз зазирала в пакунок, мов що побачити, чи ще є. Сказала: Стривай, сядь у крісло, я в тебе біля ніг примущуся та гризти цукерки. «Так мені дуже затишно!» Він посміхнувся і сів, схопив її колінами, як до піру пані Вольтер. Розмовляючи, вона підводила до нього голову і казала з повним ротом. «Знаєш, любенький, ти мені снився. Снився сьогодні, що ми вдвох мандруємо десь далеко на верблюді. У нього два горби, і ми обоє сидимо вверх на горбах, ти на одному, а я на другому, і їдемо через пустиню». Ми взяли з собою бутерброди в пакункові та пляшку вина. І от ми закушуємо на горбах. Мені нудно, бо не можу чогось зробити. Ми надто далеко одне від одного, і мені хочеться злізти». Він відповів, «Мені теж хочеться злізти». Він сміявся. Тішаючись цією історією, заохочував їй казати дурниці, теревенити, розповідати ті пустощі та ніжні нісенітниці, що плетуть закохані. Ці дурощі, що в устах пані Демораль подобались йому – обурювали його в устах пані Вольтер. Клотильда теж називала його «мій любенький», «мій маленький», «мій котик». Словаці здавалися йому ніжними і пестливими, а допіру від іншої чути, дратували і були гидкими, бо любовні слова завжди однакові, набувають смаку від уст, що їх вимовляють. Але радіючи цим пустищам він думав про 70 тисяч франків, що мав зробити – і зненацька, постукавши пальцем по столі, спинив балачку своєї подруги. «Послухай, Кіцюню, дам тобі доручення до твого чоловіка. Скажи йому від мене, що вкупив завтра на 10 тисяч франків марокканської позики. Кожна її облігація коштує зараз 72 франки. І я йому обіцяю, що він через три місяці заробить від 60 до 80 тисяч франків. Тільки щоб нікому ні слова. Скажи йому від мене» що Танжерська експедиція вирішена і що французький уряд згартує марокканський борг. Але не обмовляйся перед ким-небудь. Я звірю до тебе державну таємницю. Вона уважно слухала його, прошепотіла. Дякую, перекажу чоловікові сьогоднішу ввечері. Можеш покладатися на нього, він нікому не скаже. Він дуже певна людина. Це цілком безпечно. Вона уже всі каштани поїла. Зібрала пакунок у руки і кинула його в комин. Потім сказала Ходімо спадки. І, не підводячись, почала розтіпати його жилет. Раптом вона спинилась і засміялась, тягнучи між пальцями зудзику довго сину глянь, ти волосся медлене приніс, от уже вірний муж. Потім знову споважніла, довго роздивлялася в руках тонісіньку нитку і прошепотіла це не медлене, воно темне. Він посміхнувся. Може, це покоївчине? Та вона ж з політичною уважністю оглядала жилет і зняла другу волосину на гудзику, накрученому. Далі й третю помітила і, збліднувши, затремтівши, злегка, скрикнула Ой, ти спав з жінкою, і вона накрутила тобі волосся на всі гудзики. Він здивовано пробурмотів. Та ні, ти збожеволіла. Він раптом пригадав, зрозумів, схилювався спочатку, потім, сміючись, почав заперечувати. В душі не гнівався, що вона закидає йому любовні перемоги. Вона й далі шукала, та раз у раз знаходила волосся, швидко розкручувала його і кидала на килим. Вона догадалася хитрим жіночим інструментом і обурено, люто, трохи не плачучи пробурмотіла. «Вона любить тебе і хотіла, щоб ти взяв собі щось від неї». «Ох, який ти ж зрадник!» Аж раптом вона скрикнула, пронизливо і злорадно. «Ох, ох, це стара, ось сива волосина!» «А ти старих тепер береш?» «Так, вони платять тобі». «Скажи, платять тобі, а ти старим продаєшся? Тобі я не потрібна? Лишайся з тією. Вона підвелася, підбігла до ковтини, що на стільці валялась. І хапливо її одягла. Він хотів її затримати і зсоромлимо бубонів. «Та ні, колос хаменись, я не знаю, що це таке. Слухай, лишайся, ну лишайся». Вона приказала. Лишайся старою, лишайся, замов каблучко з її волосся, з її сивого волосся, його в тебе досить. Вона швидко й хапливо одяглася, зачесалася, наділа вуаль, а що він хотів схопити її, то вона одважила йому з розгону ляпаса. Поки він стояв приголомшений, вона розчинила двері й вибігла. Коли він залишився сам, шалена людь закипіла в ньому на ту стару шкапу вольтерку. Ну, покажеш він їй. Не помилує. Він змочив водою червону щоку, потім собі вийшов, міркуючи про помсту. Цього він уже не подарує, ні в якому разі. Він зійшов до бульвару і гуляючи спинився коло ювелірні, Потім подивився на хронометр. Дюра давно хотілося купити, але він коштував 1800 франків. Зненацька подумав, аж серце йому радісно стріпнулося. Якщо зароблю свої 70 тисяч франків, тоді зможу купити. І почав мріяти про все те, що зробить на ці 70 тисяч. Спочатку зробиться депутатом, а потім купить хронометра, а потім гратиме на біржі, а потім ще, а потім ще. До редакції йому йти не хотілося, бо перед побаченням з паном Вольтерном він вважав за краще побалакати з Митленою та написати статтю і пішов додому. На вулиці Дюра раптом спинився. Він забув провідати графа Деводрека, а той жив на шосе Дюантен. Тож він вернувся, не поспішаючи, гадаючи в щасливій земріності про всяку всячину, про щось ніжне, гарне, про майбутнє багатство, а так само і про мерзотника Ляроша. Та про шалудиву Вольтерну. Гнів Хлоцільде його зовсім не турбував, бо він добре знав, що вона худко прощає. Зайшов до того дому, де жив граф Деводрек, він звернувся до швейцара. «Якся має пан де Вордрек. Мені казали, що він слабує останній час». Слуга відповів. «Пану графу дуже кепсько, пане. Гадають, що він не переживе ночі. Подагра його до серця підступила». Дюра спантеличився, Він не знав, що йому робити. Вордрек помирає. Безліч думок посіло його невиразних, турботних. Що про них він і сам собі не зауважився признатися. Він буркнув, не що каже. «Дякую». «Я ще прийду». Потім скочив на візника і сказав їхати додому. Дружина його вже вернулася. Він задихано вбіг у кімнату і зразу оголосив. «Знаєш, Вордрек помирає». Медлена сиділа і читала листа. Вона підвела очі і тричі перепитала. «Що? Що ти кажеш? Що ти кажеш? Що ти кажеш?» «Кажу, Вордрек помирає, бо подагра до серця підступила». Потім додав. «Що ти гадаєш робити?» Вона випростилась, аж посинівши, щоки її нервово затремтіли, і вона безтямно заридала, затуливши обличчя руками. Вона стояла, хитаючись від ридань, приголомшена лихом, та зненацько опонувала свою тугу і промовила, витираючи очі. Я, «Я піду туди, не турбуйся за мене, не знаю, коли вернуся, не чекай мене». Він відповів, «Гаразд, йди». Вони потиснули одну одному руку, і вона подалась так швидко, що рукавички забула. Жорж, пообідавши сам, узявся до статті, написав їй точнісінько так, як міністр наказав, і давав читачам на розум, що експедицію в Монако не буде. Потім відніс її до редакції, побалакав трохи з патроном і пішов додому, попалюючи, радіючи, не знати чому. Дружини ще не було. Він ліг і заснув. Медлена вернулась коло півночі. Жорж прокинувся і сів на ліжко. Спитав. Ну. Ніколи ще він не бачив її такою блідою та схвильованою. Вона прошепотіла. Помер. А і він нічого тобі не казав? Нічого. Коли я прийшла, він уже був непритомний. Жорж замислився. У голові його руїлись питання, але він не зважав їх висловити. Лягай, сказав він. Вона швиденько роздягнулася, залізла до нього під ковдру. Він розпитував. Коли у нього були родичі, тільки один небіж. А він часто з тим небожом бачився? Ніколи. Вони не зустрічалися уже років з десять. А ще родичі в нього були? Ні, не думаю. Так, а тоді цей небіж його спадкоємець? Не знаю. Вордрек був дуже багатим? Так, дуже багатий. А не знаєш, скільки приблизно він мав? Не скажу. Може, мільйон або два. Він замовк. Медлена похилила свічку, і вони лежали поруч у темряві, мовчки схвильовані і замислені. Спати йому не хотілося. Ті 70 тисяч, що пані Вольтер обіцяла, здавалися йому тепер куцями. Раптом йому почулось, що Медлена плаче. Щоб перевірити, він запитав: "Ти спиш?" "Ні", голос її був вогким і тремтячим. Він провадив: "Я забув тобі сказати, що твій міністр обкрутив нас. Як це?" Він докладно з усіма подробицями розповів їй про задуми Вольтерна та Ляроша. Коли він скінчив, вона спитала. «Як ти про це дізнався?» Він відповів. «Дозволь мені не говорити про це. У тебе є свої джерела інформації. Я їх не душкуляюсь. У мене є свої, і я не бажаю їх викривати. Але за правдивість цих відомостей я відповідаю». Тоді вона прошепотіла. Так, це можливо. Мені здавалося, що вони щось без нас затівають. Але Жорж сон ніяк не брав, і він, присунувшись до дружини, тихенько поцілав її в ухо. Вона зразу ж відтрутила його. Дай мені, будь ласка, спокій, гаразд? У мене немає настрою постувати. Він покірно відвернувся до стіни, заплющив очі і врешті заснув.